Þeir tókun út til matar og að því loknu hölluðu þeir sér til sveps. Að álýðinni nóttu klætti sveik sér hljóðlega og gekk út, tungl var á östur himni og í vaksandi mánaskinni lagði sveik af stað í östur átt og tautaði ekki trúið ég öðru en ég komist einhver tíma til búti ég og vitsi. Þegar sveik kom út á skóginum sá þorp á hægri hönd og beigði þá í norður átt En því næst í suður þegar hann sá þorpe vinstra megin við sig. Og þannig barða til að þegar sólin kom upp var hann stættur á rýmþöktum engjónum handan við prótevín. Aldrei að víkja, sagði góði dátins veik við sjálfan sig, skildan kallar, til bútt ég og við sig skal komast. Og í stað þess að stefna frá prótevín í suður til bútt ég og við sig var svo óhöppin snúa andlið til nýjói norður til písegg. Um hátægisbýlið kom sveik auðga og sveita þorp álengdar. Svona getur þetta ekki gengið, saðan við sjálfan sig. Hér spyr ég til vegar til Budiðjóvitsi. Þegar hann gekkin í þorpið var þann mjög skjölduð þegar hann sá nafn þorpsins á fyrsta húsinu sem hann kom að drottin minn dýri andarpaðan. Er ég þá aftur komin til Pútim þar sem ég svafi í heistálið? Hins vegar var þann ekkert undrandi þegar lauregluþjóttin gekk í veg fyrir hann sagði hvert skal halda. Til Budijóvitsi til herdeildarinnar minnar? Lauregluþjóttin hlókultarlegu og sagði en þér eru það að leið frá Budijóvitsi og hann dró sveik með sér inn á laureglu stöðina. Varstjórin í Pútím var þekktur um alltur lögsagnar umdæmið að higgindum og kurteislegri framkomu. Hann rakirti aldrei hina ákerðu en yfirhyrðið á þannig að ég fylsaklausinn menn hlutu viðurkenna víðurkenna sem þá hafði aldrei dreymt um að fremja. Lögreglu þjónadin tveir sem voru á stöðinni tókur sér stöðu sinn til hvarar handarsveik og yfirhislan hófst. Velkomin, dátaskinn, sagði varstjórin. Gerið svo vel og fáðiðu En þér hljótið eða verða orðin þreytur eftir allt þetta ferðarlag segið okkur nú eh, hvert ætli þér að fara Sveik endur tók að hann verða leið til Budijóvitsi til hertildarinnar sinnar Ég þá hafið þér áreiðanlega vilst, sagði varstjórinn brosandi Þér eru nefnilega leið þrá Budijóvitsi en það er fljóð gert að sanna það Fyrir ofan yfir eh, hangir uppdráttur að bæ heimi. Fyrir sunnan þorpið okkar er brótevín, fyrir sunnan brótevín er hlúbaka og þar fyrir sunnan er Budiðjóvitsi. En þannig að sjá við þér að þeir eru á leið frá Budiðjóvitsi. horði horfið vingjarlega á sveik sem sagði rólega og virðulega og eiga síður er ég á leið til Budiðjóvitsi. Þegar Galilei hreyti út úr sér og samt snistum hefur hann sennilega verið dálítið byrstur en því fór fjarri með Sveik. Heyrið mig, sagði varstjórin við Sveik og var þá jafn mjúkur á mannin. Ég skal hjálpiður á stað og að lokum sjáu þér að sér hver neytun gerir játninguna erfiðari. Þar hafið þér á rétta standa, sagði Sveik. Sér hver neytun gerir játninguna erfiðari og öfugt Hvaðan lögðu þér af stað til þessar er búði ég og vitsi eðar Ég viljandi eðar því að sú búði ég og sem þér ekki til er líkur einhver staðar fyrir norðan pútím og sést ekki ennþá á neinum uppdrætti Ég lagði af stað frá Tabor og hvað voru þér að gera í Tabor Ég beið þær eftir lest til búði og hvers vegna fóruður þá ekki með lestinni til búti ég á vitsi af því ég hafði ekki farmiða og hvers vegna varður ekki fenginn farmiði ókeipis eins og öðrum hermönnum af því ég hafði engin skilríki uppkomast vikum síðir, sagði varstjórinn Sigurir Rósandi þér lögðu þá af stað frá Tabor og hvert stemdu þér til búti ég Varstjórið var dálítið harður á svipin og leita á uppdráttin. Getið þið sínt mér á uppdrættinum hvaða leiðir fóru til þessar að búði ég man ekki eftir öllum stöðanum sem ég kom til, en ég man það að ég hef einu sinni áður komið til Pútím. Laugröglumennirnir litu hver á annan þýðingar miklu augnaráðu og varðstjórin hjælt áfram. er Þér hafið komið á játbrautastöðinna í Tabor. Hafið þið nokkuð í vöðsónum? Þegar þér höfðu rannsaka nákvæmlega vasasveiks og ekki fundið hann en tóbakspípu og fá einar eldspítur, spurði varðstjórin, hvernig stendur á því að hafið ekkert ávíður, ekki bauinn? Ef því ég þarf ekkert. Drottinn minn andvarpaði varstjórin en þér ætlið að verða okkur herfiður en þér sögðust hafa komið til Púti í meinu sinni áður eða hvað voruð þér að gera þá ég var á leið um Púti til Búti En þanna getið þess ég hvernig þið lendið í mótsögnum en þér segið sjálfur að þér hefur verið á leið til Búti Ejóvitsi en nú eru þér á leið frá Búti Ejóvitsi já, ég hef sínilega gengið í hring Varstjórinn horfði þýðingar miklu ögnar á því og lauruglu þjónanna og sagði Hér gangið í þing en það er sennilegast að þér séul umrenningur hér í nágrenninu en voruði lengi á bröytarstöðinni í tabor þánga til síðasta lestin lagði af stað tilbútt ég og hvað voruð þér að gera þar? Tala við hermennina? Sigur brós færðist á varir varstjóransk og um hvað töluði þið? En ég spurði þá í hvaða herdeldir væru og hvert er rætt að fara Ágætt okay. og spurði þér þá ekki hve margirnir væri hverri herdeld og hvernig herdeldinni væri skipar Nei, það gerði ég ekki því það hef ég vitað lengi Ó, oh, en þér hafi þá fengið fullkomnar upplýsingar um skipulagningu Hesvors Já, herra var stjóri Og nú sló varstjórin út síðasta háspílinu um leið og hann horfði sigri hrósandi og laurugluþjónana. Kunni þér rússnesku? Nei. Varstjórin gaf aðstóðar fór enga merki, og þegar þeir voru komnir inn í næsta herbergi nér hann saman höndunum og sagði Heyrðu þér það, hann kann ekki rússnesku. Þetta sá útsmóknast í þorpari sem ég hef kynst. Hann hefur játað allt. Aðeins það þýringar mesta hjátaðan ekki. Á morgun sendum við hann til lauruglustjóraðs í Písek. Heirðu þér hvernig ég direktónum í spurningum. Hann virðist vera sauð heimskur en það eru einmitt svoleiðismenn sem eru hættulegastir. Og sama kvöld skrifaði varstjórin með sælu sígurbrosi í dagbók laurugluna skýslu um sveik og lauk hverri setningu með orðonum grunadur um njóstnir. Þegar varðstjórin hafði setið stundar kort við skýslugerðina, dattónum skyndilega nýtt í hug. Hann kallaði á aðstóðan fóringja og spurði, hafið þér gefið hinnum óvinveikta yfir fóringja nokkuð að borða? Já, samkvæmt skipun í þarherra varðstjóri gefum við aðeins þeim fengum að borða sem eru yfirhyrðir fyrir klukkan tólf. En þetta er sérstök undantekning, sagði varðstjórin virðulega þetta er háft settur herforringi vafarlaust maður úr herforringjaráðinu er þér hljótið að sjá það sjálfur að rússan mynd ekki senda hvern ótýndan undirforrygja sem væri til að njórna hér sentið í matsu lóustóvna fræssit eftir matandann er láti svo hita púngs og senda það hingað en láti enginn vita hantar hverjum það sé það það er hernaðaleyndarmál hvað hefur hann fyrir stafni núna Já, hann bað um tóbak og situr í varstofinni. Hann er ánæður og svipin eins og hann veri heima hjá sér. Það er notalegt hérna, sagðan. Opnin reykir ekki og ef hann skildi reykja þá er ráðlegt að láta reynsa reykáfin en þess má aldrei gera degi til. Ah, en þetta er áreiðanlega útsmógin refur, sagði varstjórin hrifin. A lætur sem sér komið þetta reyndi ekki við og þó veit hann að hann verður skotinn. Svo leiðist manni getum við ekki annan einn borðið virðingu fyrir þóttan sé fjandbaður okkar. Ég veit ekki hvort við getum leikið þetta eftir honum ef austuríkismenn hefðu aðrar eins stál og taugar en það er víst best tala sem minnst um það. Já, hjá okkur eru líka til menn sem gefast ekki upp í fyrstu aðtrennu. Hafiðir heyrt söguna um bergar höfðsmann sem hafði klifrað upp í stórt tre og sest þar á grein til þess að horfa á aðgerðir óvinnanna. Þegar herir okkar hörfuðu hafðan ekki tíma til þess að klifra nýður úr trenu því að þá hefðan verið teikinn til fangan að hann bara beif eftir því að við rækjum óvinnina aftur á flóta og það liðu fjórtán dagar þanga til. Í fjórtán daga sat hann upp í trenu og svo hann dagi hungri en nagað hann alla krónu tresins og át kvisti og bar og þegar við komum að var hann orðin svo máttlaus að hann datt neyður úr trenu og dó. Hann var sæmdur látin hetju orðu úr gullýn og varstjórin bætti við alvarlegur Þetta geta menn kallað hetjödu og fórnarlund en nú erum við farnir að þvara einu sinni ennþá en flýtiðu nú eftir matnum og sendið þangan inn til mín og meðan Aðstofarforingin leiti sveik inn og varstjórin kinkaði kolli til hans vingjarlega og bauð honum sæti svo klappaði honum á öxlina og spurði föðurlega hvernig honum leitist á sig í bæheimi Þér verður alltaf lívi vel í þæi heimis varas veik. Allt staðla ég hef komið hefur fólk í verið mjög viðkunanlegt og þægilegt. Var stjórinn kinkaði kolli til samþykkis, fólkið er afar gott og elúlegt hér. Maður telur ekki smá stuldi og á floganna slagið. Ég hef verið hér í 15 árr og ef nákvænt er reiknað hafa verið framtir hér 3/4 morðs á ári. Þér að ég vist við hálkörun morð, spurði Sveik Nei, ekki á við það Á þessum 15 árum höfum við aðeins haft 11 morð til meðferðar Ef fimm voru rán morð, en hins sexu mjög venjuleg morð sem ekki eftir var í því Varðstjórinn hófn og yfirhislu og nýjó spurði Hvað ætluðu þér að gera í búði Ejóvitsi? Gegna herði og við nýtugust og fyrstu herdild Varstjórin rak sveik út í varstofuna eftir og flýtti sér að bæta við skýslusýna til lauruglustjóra hans í Písæk. Þar eða hann kann teknesku, reybrennandi ætlaði hann að reyna að komast í nýtúust og fyrstu herdeild Að því loknu kallaði hann á aðstofðar mannsinn og sagði náðuð þér í matinn. Ja, hann fekk hangi kjötu fúrkál, tepulsi drakkan og heimtaði meira en það getur að líka fengið og að því loknu skuliður koma meðan hingað. Hvernig líður en var maturinn æturspurði varstjórin þegar aðstofðarfóringin leytti Sveik inn hálftíma mettan og ánaðan eins og ævinlega. Hann var þólanlegur, hann saði Sveik það hefði bara mátt vera meira af súrkálinu en hvað um það? Þið hefðið ekki von og gestu og ekki hægt að vera viðbúin allu sem upp á kann koma. Hangikjötið var ekki heldur vel reykt, en tepunsið var dýrlegur drykkur. Varstjórin horði á sveik og lagði fyrir hann þessa læfíslegu spurningu Drekka þeir ekki tepunsi í Rúslandi? Te er drykkjum allan heim, herra varstjóri? Ó, veld ekki menn einn lágtalæti, hugsaði varstjórin. Svo laut hana sveik og spurði, er ekki til fallega stúlkur í Rússlandi? Fallega stúlkur eru til um allan heim, herra varstjóri. Jæja, hugsaði varstjórin. Nú er þið langa til að snúa því út úr því. Svo hófum hann stórskotarriðina. El, hvað ætlaðir að gera til nýttugust og fyrstu herdeldar? Fara til víkstöðvana? Var stjórinn horði ánaður og sveig og sagði það var leiðrétt að þann hátt er auðveldast að komast til rússlands svo kallað hann að aðstóðalmann sinn leiða sveig burtu leið við gísklu sína í snatri með eftirfarandi viðbót áformans var sem hér segir þegar hann væri búin að öðlast yngöngu í nýtugust og fyrstu hann að komast sem fyrst á víkstöðu vatnar til þess að fá færi á að komast til Rússlands því að var ljóst að það var eina leiðin til undankomu sækir árvekni yfirvaldanna aðstofarforingin kom í gættina herra varstjóri fangin þar verinda sinna Bissu stingin á, sagði varstjórinn og komi meðan hingað inn. Svo þér við erinda yðar, sagði varstjórinn vingarlega. Það býr vonandi ekkert undir því. Hann horfði hvast á Sveik. Já, ég þarf að gera bæði meira á minna, sagði Sveik. Varstjórinn tók upp skambusu sína og sagði, ég fer með. Þetta er ágætt skambissa, sagði hann við sveik á leiðinni. Það eru sjö skot í henni og mýðið er afar nákvæmt. Svo kallaði hann á og kvíslaði að honum, standið bak við salernið, svo hann garrafi sig út um rennuna. Varstjórin tók sig stöðu fyrir framann dyrnar og vestið í fyrir sér í kvorn fótinnan eitt að skjóta ef hannginn skildi reyna að flýja. En dyrnar voru opnaðar með mestu hægð og útkom sveik, ánæður og svip og sagði við vonandi hef ég ekki verið á lengi. Síður en svo, síður en svo, hann sagði varðstjórin. varð eftir í varðstofunni, satt við hlýðina og sveik og sagði við aðstofarmann sinn hvað eigum við að borða í kvöld. Ætlið ekki veitinga húsi, spurði aðstofamadunin. Nú bar nýtt vandamála höndum. Hvernig færi að fangin notaði tækifæri meðan hann væri fjárverandi og hefði sig kreik. kreyk? vísu var aðstóðarfóringin áreiðanlegur maður en þó höfðu tveir flækingar flúi frá honum. Sannleikurinn var auðvitað sá að einu sinna vetrarlægi hafðan ekki nennt að fara með fanga til písek í klofsnjó og sleftið þeim á enginu við Rasitsa og skaut á eftir þeim til málamynda við sendum gömlukonuna eftir kvöldmat og hún getur farin að kollu eftir ölu um leið sagði var stjórinn og hún hefur gott að hreyfa sig og peys lerka sem þjónaði þeim fjekk sannarlega hreyfa sig Að kvöld verði loknum sáust mörk spór eftir stóru stífélinn en að peys lerku á veginum til veitingahúsins fressið sem báru vottum að varstjórin ætlaði ekki að býða tjóna því þótt einnir það vera fjárverandi frá veitingahúsinu eitt kvöld. Þegar komið var fram við miðnætti var aðstofaðamæðurinn farin að stjæra húta. Beint á mótónun satt varstjórin með kornbrennivín í flösku og ég held um hálsin á sveik. Tárinn runnunniðu sólbrennt andlítans, skeggi var klístrað og hann higstaði út úr sér og segðu að er ekki svona gott brennivín í Rússlandi svo að ég geti svo að við rólegur. Kannastu við það eins og maður? Það ekki. Varstjórinn halladiði sér upp að sveik þú hefur gert mér glatt geði, þú hefur játað. Svo stóð hann fætur, ránlaði inn í innra herbergið, bylti sér í rúmið og steinsopnaði. Undir morgunnin fór aðstóðarfóringin að hrjóta svo háttas veik vaknaði. Hann stóð og fætur, ítti við aðstóðarfóringinum, fór síðan og lagði sig út af. Í sama bili byrjuðu hanarnir að gala og skömmu setna þegar sólin var komin upp kom peyslerka gamla til að kveikja upp. Ólýjulampin í varstofunni ósæði ennþá. Peyslerka gamla var uppvæg við og dró sveik og aðstofar fóringjan fram og rúmónum. Við hinn síðar nefnda sagði hún að þið skulið ekki skammast í þeirra svovægjöldlum fjötunum. Þetta er þokkalegt lífverðni. Og sveik stípaði hún að neppa buksutna sínar þegar kvennmaður væri viðstættur. Lokskipaðun aðstóðarfóringjanum að fara inn og vekja varstjóran, þannig þið eiginlega átt að sofa lengur. Þegar við lendi þokkalegum félaskap saman við sveik meðan aðstóðarfóringjum var að vekja varstjóran. Þeir eru hvort sem annar. Ég hef búin að þjóna þeim í þrjú ára á þess fá borgun. Og þegar ég minnið á áða segi varstjórin þegiðu kettling eða ég tek við fasta. Við vitum að svonur þinn er veiðið þjófur og stelu timbrið. Það reyndist mjög erfitt að vekja varstjóran og ekki var auðgjært að sannfæran um að komin væri morgun. Loks opnaðan augun, nuttaðu þau og smám saman vaknaðan til meðvítundar. Skindilega rökkann við, gaut augunum til aðstóðarfóringja svo sagði er hann flúinn. Nei, hvað dettur yfir í hug? Þetta er heiðarlegu maður. Aðstóðarfóringja fóra að gangum gólf Gekk út af kom aftur, reyf sundur dagblad á borðun og hnóðaði brefkúlur. Það var sýnilegt að hann vildi segja eitthvað. Varstjóringauðið eftir til hans augunum og til þess að vita vissu sína um það sem hann grunaði saðan, ég skald hjálpiður á stað. Ég hef líklega sagt eitthvað í gerkvöldi sem betur væri ósagt. Aðstofarfóringin horfi ásökunar augum á yfirmann sinn ef þið bara vissu þeirra varðstjóri hvað þið sögðuð í gerköldi og hvernig þið töluðu viðan. Svo lögð hann að og kvíslaði þegar sögðuð að austuríki myndi tapa og þegar hann hefði yfirheyrðu næst skilt að öllu og þvæla málið þá til gatil kósakattinn frelsuðan að keisarinn væri ellir hrumur aumingi og væri farna að rotna og að vilkjálmur keisari væri skepna. Aðstóðarfóringi rétti úr sér og bætti við þetta mann ég glöggt að þið Er Seinna var ég fullur og mann ekki fleira. Varstjórin horfiði af aðstóðarfóringin og sagði Hins og er mann ég að þér sögðuð að við hefðum ekkert við rússonum og þér rópuðið lífi Russland svo að sú gamla heyrði. Aðstóðarfóringin fór aftur að ganga um golf órólegur mjög Lókstæðanandist hann við gluggan og sagði þér voru líka mjög opinskár við gömdu konuna Þér sögðu við hana munið eftir því að keisarar og konungar hugsa ekki mannaðinn eigin hag og þess vegna faraðið í stríð Sagði ég það? Já, herra varstjóri Já, Það var líka þokkalegt að heyra til líðar eða hitt og heldur, sagði varstjórið Hvernig dattu í huga að segja annað eins og það að Nikolai Nikolaits er þið konungur tekka? Ég man ekki eftir því, sagði aðstóðafóringinn og fór hjá sér. Hvernig eftu líka að muna það? Þér voru svo fullur að ekki blöktu í yfir augun og þegar þið rætluðu út, þá skrýðu þið upp á arinninn í stætt þess að far út um dinnar. Þeir þauðu báði stundarkorn en loksu rauð varstjórin þögnina Ég hef alltaf sagtuður að áfengir böl, þér þóli lítið og samt rekkir þér. Hvernig hefði farið ef náungin hefði flúið frá yður? Hvernig hefðið þér alltaf að afsaka það, ó, drottin, minn dýri, alltaf ringsnýst fyrir raugunum á mér? Ég hef fullirði, herra aðstúðarforingi, helt varstjórin áfram, að einmitt vegna þess að hann flýði ekki, er auðljóst hver lungin og útsmógin þessi maður er þegar hann verður yfirherður getur hann sagt að hér hafi verið opið alla nóttina og hann hefði túsund sinnum geta flúið ef hann hefði fundið til sektar það er heppilegt að engin trúir svona manni og þegar við að viðlóðum embættis eiði berum það að þetta sé uppspunni og ósvívin lígi þá getur ekki guð almáttur hjálpað hann og hvað þá aðrir og hann fær sinn dóm, B bara ég hefði ekki svona mikinn þögg Eftir ofurliða stund tók varstjórin til máls kallið á gamlu konuna. Heyri mýl, sagði varstjórin við peyslerku þegar hún kom inn. Reynið að útvega krossmark einhverstaðar og komi með það hingað inn. Upp úr borðskuffunni tók varstjórin tvö kerti og kveikti á þeim og þegar peyslerka kom lók stjótandi eins og vígan hnöttur með krossmark á fæti sett hann á milli kertana og sagði alvanlegur og svíp Fáðiðu sæti, gamla mín Peislerkan neyniður og legubekk og horði dolffallin á varstjóran kertin og krossin Óttin bugaði hann og hendurnar skulfu í kappvinn hnjén Varstjórin gekk á alvarlegur um golfir í framananna loks namann staðar og sagði í gæruurðu þér vitni mikils viðburðar Vera máaðir hafið ekki skilið það sem framfór Hermaðurinn sem hjá okkur var er njóstnari Jésús María frá Skóvits Stundi peyslarka þegi þér kelling Og til þess að geta veitt upp úr honum Urðum við að segja hitt og annað Þér heyrðu þið einkennilega tal okkar Já efst ekki því að heyrði það Sæði peyslarka skjálfröttuð Þetta sögðum við aðeins til þess að fá til að leysa frá skjóðunni en það tókst okkur það hann meðgekk var stjórin þagnaði stundarkorn og tók skarið af kertónum því næst leit hann hvast á peyslerku og sagði því er áð og viti því lendarmálið Ég er um að ræða ennbættis lendarmál og þeir megir ég er engum segja frá því Jáfnvel ekki á dánardagri, þá fáiðir ekki leggstað í kirkjugarði Jésús, <tjum> Pétur og María, með umlaði peyslerka Að ég skildu nokkru sinni stíga rúmum fæti á þennan stað Verði ekki öskra kjalling, gangið að krossunum, réttuð upp þrjá fingur og sverjið Þegar gamla konan hafði þúlið eðstafin eftir varstjóranum sagði sá síðan nefndi kissið krossin og að því loknu getiði skila krossinum og sagt að ég hefði verið að nota hann við yfirheyslu. Þegar gamla konan var farin, hreinrið tæði varstjórin skisluna sem hann hafði samið drukkinn kvöldið áður. Meðan var að vara því datt honum nýttu í hug og hann hefði kalla á sveik og spurði kunnið þér að ljósmynda. Já. Hvers vegna er ekki ljósmyndavélina með yður? Af því ég á einka. En hefðuð þér tekið myndir hér ef þér hefðuð átt ljósmyndavél? Ef og ef og ef hans að þið sveik og rólega og stóðust hvast augnar sem allt í einu fekk svo ákafan höfuverk að honum dætt ekki annað í hugan þetta er auðvelda ljósmyndajáttbröytastöð. Það er auðveldast af öllu hans að því sveik fyrir hún kýr og maður þarf ekki að segja henn að brósa og varstjórin bætti við skýsluna meðal annars meðgekkan að með hana, hann ljósmyndaði játtbröðastöðvar að vísu hafðan enga ljósmynda vel en búast má við að hann hafi falinana einhverstaðar Enda meðgekkan að hann myndi hafa tekið ljósmyndir ef hann hefði haft ljósmyndafél og aðeins því að hann hafði enga ljósmyndafél getur hann þakka það að enga ljósmyndir fundust í fórum hans. Þetta nægir, sagði varðstjórin og skrifaði nafni sitt undir. Nú fer aðstofarforingin með meðu til Pisek, sagði hann alvarlegur við sveik Samkvæmta reglugerðinni ættu þér að vera í handjáttnum en af því ég held að þessu besti náungi ætla ég ekki að setja þér í járn. Ég er samferður um að þér reynir ekki að flygja á leiðinni. Varstjórin sem sýnilega komst við þegar hann horfið fram hann í góðmannlegt andlit sveiks bætti við verð ekki reyður við mig. Farið burt meðan foringi þarna er skýtla. Jæja, veriði nú blessaðir og sælis aði veik með viðkvæmni og kærar þakkir herra varstjóri fyrir allt sem þér hafi reynd að gera fyrir mig og við fyrst að tæki færi skalli línu og ef ég skildi einhver tíma eiga leið hér framhjá líta inn. Sveig gekk út á þjóðvegin ásand aðstóðarfóringanum og allir sem mættu þeim álítu, þetta væru gamlir kunningjar sem af tilviljun hefðu átt samleið segjum til kirkju. Þetta hefði mér aldrei dottið í hugsaðis veik, að leiðin til buddjýjóvitsi væri svona krókótt og vandrötuð. Það minni mig á atbursum kom fyrir Kára, slátrara frá kabilise. Hann kom einu sinna nætulæja líkneski Palazzi í Móran og hann gekk í kringunna allanóttin og fram á Bjartandag eftir hann komst aldrei fyrir enda múrsins. Lóks mistan kjarkin hrópaði kjálp en þegar laurugluþjórandir komu spurðan hvaða leiðværi skemst til Kabilice því að hann hefði gengið fram með múr í fjóra klukkutíma og enn segi ekki fyrir endan á honum. Svo fóruði með hann í einsmannsklefa og þar bröyt hann allt og bramlaði. Þeir gengu fram hjá vatni og sveik spurði hvort þér varum margir veiðið þjófar. ekki nema lítil fjölegi net þjófar, sagði aðstofarfóringin. Fyrverandi varðstjóra ætluðu þeir að hendi vatnið. Vatnavörðinu skýtur baunahöglum í rassin áði þeim eða það er eins og stökkva vatna og gæst. Þeir ganga allir með járnplem á rassinu. Aðstofar fóringin hjálta áfram að tala um framfæritnar, hvernig menn fylgdust með tímanum og ljekju hver á annan og að þess vegna væri stríði þinn mesta blessun allri mennskri kynnt því að auk almennilegra manna fjallu líka þorparar og þrjótar. Það er allt og margir menn í heiminum, sagðan hugsandi. Þeir tróða hver annan undir og mannkinir eikst svo að til stórvandraið og horfir. Þeir nálgöðust veitingahús, nú þykir mér hann gjósta, sagði aðstöðarfóringin, eitt stöybætt ekki að saka, en segið engum að ég sjá leið til Písek með þur. það er hernaðalendarmál. Það vantaði hún bara, sagði Sveik, og þegar gestjafin fór að tala við þá, sagði Sveik, bróðinn minn sem hjá með situr, segir að þið verðum komni til Písek eftir klukkutíma. En bróðiríðar er til viti leifi, spurði gestjafin, en aðstóðarfóringin ræðlaug á þess að depla augunum leifiður útrunnir í dag. Þarna stóðu við okkur vel, sagðan bróðsandi við sveik. Þegar aðstóðarfóringin sagði að eitt stöup ætti ekki að koma sög, hafðan á rétta standa, en hins vegar myndist hann ekki á hvort tólf stöup kæmi að sögkað ekki. En þegar hann hafði lokiður hinnu tólta lístandi yfir að lauruglustjórin sæti alltaf undir borðundu klukkan þrjú og auk þess væri farið að ríða. Það engu kvort er kemur á áfangastæðin í Björteradimmu. Öllu væri óhætt. Písi klip ekki frá þeim. Við skulum láta fara velum okkur inn í opnýtanum, sagðan ákveðin. En það er betra en að vera fram í skotgrófunum. Aðstóðarfóringin kvatti gerstjafan án afláts til drittjunnar sem reyndar veru óþarfi því hangað var alla staðið lengur. Hefur orðið var þreyfandi dimmt á hvað aðstóðarfóringin að leggja af stað, í hrýðinni sá ekki skreflengt en aðstóðarfóringin sagði beint af augum til písegg. En hinn ágæti fylgdarmæður Sveiks var ekki örugur í spori og þegar hann hafi oltið fimm sinnum saðan ekki dýr þessi djöfull ég geti týndiður. Engin hætta með að ég týni yðreikki, hann saði Sveik. Annars eru góð ráð dýr, við bindum okkur saman. Hafið þér handjátt? Þau þar sér hver lorglum aðra hafa, saði aðstofarfóringi með þunga. Þau eru vart daglega brauð eins og þar stendur. Við skulum þá hesp okkur saman, sagði Sveik. Með snildarlegu lottara handbræði spendi aðstóðarforingin handjárdnin á ulliðin á Sveik og sér og nú voru þeir eins og samvaxnir tvípurar. Þannig óðu þeir skablan og þegar annar datt þá datt hinn og handjárdnin nýstustin í ulliðin á þeim Unns aðstóðar fóringin sagði að ekki digði þessi fjandi þeirrið að leysa af sér handjárnin en hvernig sem hann reyndi tókstað ekki og lokstundan viðurum saman hessbæður um alla eilífð. Amen, tónaði sveik og þeir reynda paufast áfram.